Zahajícím to v diskuzi. To se hlásí? Petr. Jo, děkuji, teda zespoň Mě na to zavělala strašná, strašná spoustu věcí, ale zeptám se eh, na to, co mi vrtáhlo od začátku. Jaká je tak frekvence těchto lidí v populaci? A s tím možná souvisí to, co pak je vlastně to zajímavé. Eh, jako epifenomén jakého typu selekce, nebo Ně nějaké adaptivní vlastnosti, možná tohle, to je, že, že je, prostě je to tak známý fenomen, předpokládám, že ta frekvence není úplně malá, tak jako, proč to není tak strašně odselektovaný vlastně, jako to, to musí být by prostě něčeho, co normálně asi je Můžu jako tam no? no, v tom právě není tam výhoda, že jo? Nebo to, Pokud se nepletu, tak no samozřejmě ta potřeba kontroly a čištiny, všeho toho je vlastně přirozená. Jo. A to nějaké míry a vlastně to poskytuje nějakou výhodu, protože ne budeme se kontaminovat, nic se nám nestane, protože si dáváme hodně pozor a tak dále. A to nějaké míry je to vlastně výhodou. Ale pak v nějakém extrému to začne být vlastně tím omezením, jo. Ale ano, má to určitě nějaký evoluční podklad, tak jako v podstatě by se dalo říct, že asi každá porucha má nějaký vlastně zákaz, ze kterého jako vychází. A ta prevalence v těch populacích se říká, že je zhruba 2 až 3 procenta. Ale to se týká už vlastně těch diagnostikovaných poruch. Ale ve skutečnosti vůbec jako ty takové ty příznaky, jako že máme nějaké obsese, ty vtíravé myšlenky, anebo nějaké prostě rituály, které nám prostě vyhovují a které děláme, tak ty jsou poměrně běžné. Není to zase až tak vzácné v té populaci. Ale pokud se to nepřehovne přes to obtěžující, že nás to vlastně nějakým způsobem umožuje, tak to vlastně neřešíme. Ale ty příznaky, jak jsem už říkala na začátku, můžou být spojené s jinou poruchou. Jo? Není to vždycky nutně ta obsesivní, kompulzivní porucha, obsese a nějaké nutkání, můžou být spojované s jinými Jo, ale to skutečně vůbec taková ta osobnostní charakteristika, třeba toho být pečlivý a přehnaně jako prostě kontrolující, tak ta je poměrně běžná, jako není to zase něco, co bychom se s tím nesetkali u našich jako známých v našem okruhu, to neběží. Já si můžu, krátce co komentovat. Já, tak, e Možná to naznačuje, že ve už několikrát říkalo, že to je vlastně jako heterogenní skupina. A ty ty, ty, ty čističi, aspoň já bych viděl, jako poruchu teda běhevrálního systému. No. A, a jinak obecně v, přece celá řada těch jako aktivy, které jsou udělané stereotypně automaticky, tak ty umožňují prostě v nějakou jako činnost která prostě sedě, dělá tak nějak jako na volgoběk, jo. Takže to, to je prostě jako fun běžný fungování do Já to, že která je no. toho No, to totiž není tak jednoduché, protože, jak jsem okazala, vlastně, těch genetických model, modelů je vlastně několik, protože vlastně i pro různé typy chování a tak dále je vlastně několik genů, které jako vlastně můžou být narušené a tím dojde k nějakému výskytu některých z těch příznaků. Takže právě zrovna u OCD ta no, genetika není tak jednoduchá. Jo? Jako ví se, že nějaká dědičnost tam samozřejmě je, že se to přenáší na tu další pokolení ale přiznám se, že nevím, jak velké ne, procento to je, ale tím, že je to heterogení a je to několik genů, tak se v tom dost těžko orientuje. No. Já bych se na věci. Obecně se referuje o silný výblíku, o, o epilepsie. Pozorujete to? A, jako ta souvislo, že by tam jako časný... Že epileptici mají výrazně častější, nebo skoro skor je symptomatický znak o epilepsii. Přece vy nemůžete věřit tu věc v okamžiku toho kompulzivního obsada aktivity. Vy čekáte, že se po vaší terapii změní ty klidové vlastnosti? No, a co my čekáme je spíš, že nějakým způsobem ovlivníme aktivitu těch neuronálních okruhů. Tím pouze zemloučením, protože to není jednorázový aktiv. Takže jak jsem říkala, tak ta terapie vlastně trvá třeba 5-6 týdnů a je to jenom začátek a my můžeme dělat follow-up třeba o půl roku nebo prostě, když ten člověk vlastně pokračuje v těch technikách. těch Doufáme v to. Rozhodně čekáme změny v těch symptomech, ale ty taky nejsou okamžité a většinou na konci té terapie a se dokonce může stát, že se ty symptomy dokonce dočasněji horší. A pak to až postupně odeznívá, jak se ty techniky rozpracují takže ano, to není tak jednoduché, ale sledujeme to vlastně dlouhodobě a snažíme si zjistit, zda tam teda ta souvislost bude všechno Díky. Ano. Vyníkající přednáška, díky. Já si říkám, možná je to podobná, je nějaký vztah, mohla byste komentovat mezi OCD a třeba skloní k závislostem? Že lidé, kteří mají různé úzkosti, deprese, to vlastně léčí nějakou kompulzivním kouřením, že pěl víc alkoholů, alebo No, že jsou to kouření. No, no, tam je celá řada dalších věcí. OCD je vlastně jenom jedna z kompulzivních poruch a máte takové třeba jako vytrhávání a jezení vlasů a podobně a těch kompulzivních jako projevů může být více. Souvislost tam samozřejmě je, protože ten dopaminervní systém je tam taky narušený, takže ta souvislost je tam přijímá vlastně cesty dráhy, ale spíš bych řekla, že je tam vlastně podobnost v tom neurotransmitterovém narušení, ale není to ve smyslu toho, že by to byla příbuzná porucha jako doslova, u celé řady poruch byste našli nějaké souvislosti, protože vždycky je to ovlivněno nějakým neurotransmiterem, které dělá podobné příznaky. Jo, ale neznamená to, že je to automaticky jako souvislost s ohledem poruchou. Spíš je to přesudrávka. Ale ano, protože vlastně obecně a v závislosti se vlastně uplatňují někdy ty je depresiva, jo? takže ono to, ta, ta, ty mechanizmy nebo vůbec jako farmakoterapie může být dojistým jíli podobná, ale pak je velice uh, specifická ta kombinace uh, těch, nebo vlastně systémů, které potřebujeme ovlivňovat. Jo? A třeba u těch závislostí to bude do jisté míry něco odlišného a moc. Mm. OCD, jsou ne. Ale chtěl jsem se zeptat na jednu věc: takový to, že když už jsem rozhodnutý něco udělat, tak to udělám. Jak jste o tom mluvila o těch drahách. To se stává samozřejmě normálně, že jo? Prostě někdy to cítím, že bych něco už rád neudělal, ale už to nejde. Je opravdu nějak změřený, kde je ta hrana, co, co je jak je to zpracování v tom mozku. Že už mi nedovolí, nebo téměř nedovolí jít zpátky. Že třeba mám zkušenosti s lidmi, i velmi inteligentními, který začnou něco říkat, a někdo jiný jim do toho řekne něco, co to nějakým způsobem jako změňuje, a oni stejně to dopoví tak, jak to chtěli dopovědět. Nereagují na to, to. To je něco podobného, ne? Eh, trošku. <laughs> dokonáme, tak tam to může být trošku jiné, ale řekla bych, že vůbec sajný, kontrola a kontrola těch reakcí a konfliktu je strašně sloužitá. To je celý systém jako struktur v to je to vlastně několik sítí, které se do toho zapojují. Takže tam se nedá úplně říct, že máme jasně rozpracované tohle kontrole, tohle, tohle, kontrole, to, tohle, Dá se říct, že v nějaké části od toho rozmyšlení té akce a do jejich vykonání, tak se zapojují vlastně různé dráhy a víme zhruba v které části toho procesu které, ale u toho odzada je třeba narušena vlastně celá ta procedura, takže těžko říct, kde je to vlastně horší. Dá se to samozřejmě do jisté míry měřit, že když třeba, jak jsem ukazovala ten stop signál, tak si můžete vlastně se dívat na pravděpodobnost té chyby, jo? kde k ní dochází, zda uh, už se mýlíte i tam, kde to ještě můžete zastavit, ale stejně to neuděláte, anebo až tehdy, když už to prostě nejde, protože fyziologicky je nemožné zastavit tu reakci, protože ta ruka už to prostě dělá, jo, tak uh, tam se to může někde lámat, ale je to daleko složitější, takže... Nemáme to asi úplně v tom tak jasno, abychom dokázali říct a tady je přesně tam předělá, no je to kontinuum. že, Tak, to tak je. Já si dovolím jednu otázku. Jsi mu uh, ukazovala tam ty komorbidity jako a uh, nějakých 50-80 byly deprese. Uh, to je hrozně vysoký, uh, co se myslí, že zatím, je to prostě třeba důsledek těch. Uh, jako kompulzí, které jsou? Spíš nějak... je to vlastně o tom, že ten serotonervní systém je narušený vlastně u obou těchto poruch, takže to zda se rozvine komorbidita nebo čistá deprese, nebo bipolární porucha je vlastně už pak dáno je to kombinací vlastně toho mm -hmm. narušení toho systému jako v tom mozku, mm -hmm. a což je do jisté míry individuální a můžete se to přehopnout jedným nebo jiným směrem. A liší se ty, třeba ta depresivní komorbidita u těch různých typů nebo? To je... se přiznám, že nevím, a ráda bych na to odpovídala, protože bych si to no. asi vymyšlela. No, Řekla bych, že z těch zkušeností, jak vidím ty pacienty, tak třeba u těch hromadičů, tak tam je velice častá komorbidita osobností. Jo, to je úplně jako něco jiného. Ale u těch. S tou depresí, a se, já teda osobně jsem měla daleko víc těch pacientů s tou komorbiditou a teda s tou dimenzí kontroly, hmm. ale neřekla bych, že je tam nějaké pravidlo, já si myslím, že to takhle jednoduché nebude. Jak je to vůbec z frekvencí podpory. těch jednotlivých typů? Uh, co my víme teda z toho, jaký pacienti k nám přicházejí, protože tam je samozřejmě největší problém v tom, že my nevíme, jaké je rozložení v populaci. Hmm. Protože pokud ten člověk nevyhledá pomoc, tak my nevíme, že tu, on toho nemocnění má. Tak to onemocnění má. Ale na tom. to doufám, že zjistíme nějakou populační studii. Ale nicméně nejčastější jsou právě ty kontaminační a už i z logiky jako věci, ono samozřejmě teď jich mohlo i přibýt, i vlastně v důsledku vlastně do covidu a rozšíření vlastně nějakých virus, které pro ně představují problém, ale řekla bych, že tak řekněme, zhruba polovina jsou ti, a pak zhruba odpovídající počet trošku menší těch kontrolorů, které se k nám dostávají. A naopak takové ty čisté symetrie, ty jsou třeba naprosto vzácné, ty jsou většinou spojovány s některou z těchto a málo kdy se vyskytují sebestačně. A může to být taky tím, že prostě zůstávají subklinický? Právě. Tam, a nebo jim to tak nepřekáží, jo? protože to, že něco rovnám v zásadě, pokud dokážu provádět rychle, tak mi to zase až tak neomezí, protože tak nějak ještě fungují, jo Takže tam je to, ani nemusí to být nutně subklinické, ale spíš je to na takovej omezený počet vlastně nějakých aktivit, které by to ovlivňovalo, že ještě jsme schopni fungovat. Jo? Takže, ale už jsem se setkala i se symetriky, kteří vlastně nebyli schopni fungovat i protože vlastně všechno, všechno museli rovnat, všechno se muselo prostě a většinou to přebobtná vlastně i do toho čištění, které ale není spojené s tou kontaminací, ale prostě s tím to potřebou mít všechno tak nějak hezky uspořádané, Ale... Těch čističů těch potkáváme rozhodně nejvíc, ale u těch kontrolorů je to zase trošičku ještě kombinované s tím, že tam do toho jedné dimenze řadíme i ty osoby, kteří mají vlastně ty a různé a i a vlastně s agresí nebo sexuálními vlastně myšlenkami jako spojené, ty obsese a můžou vést k té kontrole. Ale tam už je to těžké, protože tahle dimenze je vlastně většinou zgrupená, když se díváme na různé faktorové analýzy, tak sice z toho zhruba vypadnou tyhle čtyři dimenze, které jsem zmiňovala, ale ve skutečnosti ta jedna tak nějak zařazuje více věcí dohromady. Jo, takže těch čistých kontrolů je méně, ale takových těch kombinovaných s něčím je jako hodně, takže těžko říct. Ještě jedna věc, se říkala, že ten rozvoj je nějaký jako pozdní a důležitý v malé dospělosti. Nicméně, jak vypadají ty jako, ontogenetické dráhy, jestli prostě ty lidi rekordují nějaký jako v specifický v myšlení a v chování už jako v, před pubertou? Je to různé, ale ano, většinou se předpokládá, že už tam nějaký rozvoj nastával předtím. Jednak je i dětská vlastně, psychiatrická diagnoza jako OCD a vyskytuje se u dětí. A tam asi hodně bude i záviset to zda je tam teda ta dědičnost do toho zapojená a samozřejmě i výchova, protože logicky jako když žijeme v domácnosti s někým, kdo nás vlastně učí, že tohle musí být čisté a tohle se musí dělat, tak to buď v nás vybuduje ten odpor tomu to dělat. Anebo, a nebo pokud máme k tomu vlastně ty dispozice, tak si Vyjistujeme to samé, nebo do podobné procedury, nebo dokonce ještě horší, protože na to ještě nebalujeme další. takže podpora, tak a jako většinou, zejména teda u mužů, protože tam se to skutečně vyskytuje v tom mladším věku, tak tam často, zrovna od těch jako osob s kontrolou nebo kontaminací, i vlastně vidíme v té hned, že vlastně třeba i ten rodič něco dělal. Nemuselo to být nutně diagnostikované, anebo to nemuselo být OCD, ale ta aktivita, to vůbec opakování toho děje, mohli vlastně vést k rozvoji toho tady je nějaký genderový bajas, nebo ne? Neřekla bych, myslím si, že je to zhruba vyvážené, spíš to věkové rozložení se trošku liší, což se dá, přiznám, že nevím úplně, čím je, jsem se snažila trošku v tom pátrat, ale pravděpodobně i ten jako neurovývojový základ je tam prostě trošku odlišný, prostě hloužen. Ale řekla bych, že ta četnost je Tak, abych si už jenom já dotazy, tak prosím. Můžete. To, jestli je to spojené s nějakou výhodou. Napadlo mě, seznámila jsem se nedávno s hogarovým testem osobnosti psychologickým, který se zaměřuje na šest nějakých věcí prostě vlastností. A u každý dává dva extrémy. A ty extrémy nejsou jako, že jedno je dobrý, druhý špatný, ale že to teda odkazuje na nějaké vlastnosti toho člověka. A první z těch škál byla nějaká citlivost nebo vnímavost, a jmenovala se to stabilita teda. Člověk, co byl hodně u jednoho extrému, tak byl takový hodně dominantní, měl by sklonit třeba k diktátorství, bylo by mu jedno, že kvůli němu někdo brečí. Naopak druhý člověk by byl hodně vnímaný. A slyšela jsem, že tyhle ty lidi, co jsou u té větší vnímavosti, bývají třeba umělci, bývají mnohem citlivější na všechno možný. A jestli právě lidi z OCD nebejívají z tohohle toho uh, více jako extrému, a kdyby to tak bylo, tak uh, mi potom připadá vlastně, že by byla zvláštně udělaná ta terapie s tím, že by se jim prostě prezentovaly nepříjemné objekty a oni by se s tím museli sami popasovat, protože si dokážu představit, že tyhle lidi by, že by jim udělalo strašně dobře kdyby vlastně při té terapii by měli někoho, kdo by nejenže jako psychicky podporoval, ale koho by vlastně sledovali, že on to dělá jinak, že on jinak rea reaguje a o toho by se to vlastně učili. A že je to pro člověka přirozenější takhle jako si něco vstřebat, když mají nějakého jako učitele. tak ten osobnostní profil teda pojďme. No. Přístupu. A ano, a ono vlastně od se ukazuje často právě ta morbidita z osobností, nebo nějakou poruchou osobnosti, která může teda být až poruchou, anebo teda nějakými výraznými rysy té osobnosti. Či už třeba nějaká extrémní preciznost, nebo potřeba přesně té stability a tak dále, tak to se samozřejmě může vyskytovat, rozhodně to tam je patrné. Ale mení, mení... ale je tam na dispozice pravděpodobně vůči a tomu, si to rozvíjel. Co se týče té terapie, je to zajímavý nápad. A ono se samozřejmě jako využívá i takového toho nějakého jako příkladu rozboru těch vlastně kognitivních jako strategií nebo a a nějakých těch irigitních vzorců, které si ten člověk jako vytvořil a oni samozřejmě jsou nějakým způsobem navádění, ale tam si nedokážu představit, jestli to myslíte tak, že by se jako dívali na toho, jak někdo jiný to dělá a že by se toho zbavili, tak to úplně fungovat nebude a to už na základě toho, že oni už zaprvé to mají vypracované a už jim to funguje přece, tak proč by to jako měnili, ale ta tendence tam sice, je tam ta potřeba to změnit, protože je to omezuje, ale zároveň je tam strašná tendence to v tom pokračovat, protože jim to fungovalo. A, a takže taková ta, to příkladem mít je samozřejmě, se jako využívá. V té edukaci se samozřejmě rozebírají to, a, jiné případy. Oni vidí většinou v té skupinové terapii jiné pacienty, se kterými vlastně mluví. Ale ono to úplně jako nefunguje, takže já to vidím a já to teda podle toho vzdělám, protože už jsem se to naučil jinak a je strašně těžké se to odlučit. Jo, takže tam to úplně si nedokážu představit, že by to jako bylo účinné. I když samozřejmě to, že mají nějaký vzor, jak by to mohlo vypadat, tak to oni ale přece mají ve svém okolí. Jo. No, málo kdo žije jenom za čtyřmi osobami, které něco naučilo, ale setkává se v pracovním a školní, prostředí, já nevím, kde, se spoustu lidí, kteří to takhle nedělají a přece je to nepřeučilo. Protože oni si myslí a mají tu svou argumentaci a racionalizaci, proč to má smysl dělat. Oni to že tady se tak... Já jsem chtěl přetlumočit dva dotazy, které se nám sešly online. Tak jsem si přešel, aby nás tady na, naši online posluchači slyšeli. Když tak to bude potom i na záznam, sište jenom pro ně. A um, ta první otázka je, jestli lze tu vaši terapii využít, jenom při léčbě nějakých obsesí bez těch kompulzí, ale tam byste jste vlastně naznačovali, že to ta souvislost je docela jako. My vlastně obdobná typy prostředí jako můžeme použít vlastně i u jiných poruch, obecně u úzkostných poruch, zejména u teda fobii, či už specifických sociálních fobí, agorafobí, a tak se vlastně využívají někdy i podobné prvky, a pak ale zase závisí to, že to vyžaduje sociální situaci, protože pak musíme jít do toho sociálního kontextu, využít třeba nějaké město nebo metro nebo cokoliv dalšího, abychom s tím pracovali. Ale občasně se stává i to, že pro od pacienta potřebujeme jít do jiného že mu ten domeček prostě nestačí a nevyhovuje. Takže samozřejmě máme i na prostředí třeba virtuálního města, metro a tak dále, kde můžeme pracovat i s kontaminací jiného typu, jo? Kde, hmm. kde jsou ty jiné podměty, ale a podobně jsem ukazovala vlastně, že tady můžeme pracovat třeba se specifickými fobiemi a principiálně se dá stejná mula využít akorát ten vlastně princip a ten provod je trošku odlišný od těch jiných skupin onemocnění. Hmm. A druhý dotaz byl ještě, jestli je ten váš program, který jste tady prezentoval, ten, ten pro tu virtuální realitu, někde k dispozici k využití a případně jak. Zatím není, ale používá se teda u nás na klinice už poměrně rozšířeně a snažíme se teďka jako rozvinout spolupráci s jinými KBT, terapeuty, s jinými pracovištěmi. Či už to bude formou nějaké spřátelené spolupráce, nebo nějaké licence, to ještě tedy není úplně rozhodnuto. Už i proto, že to vlastně vyžaduje za prvé nějaké zaškolení, za druhé nákup techniky, což samozřejmě vyžaduje jistou investici, kterou my nemůžeme vlastně jako poskytnout ale v zásadě, jako jsme otevřenějí tomu, jako spolupracovat s dalšími pracovištěmi, protože samozřejmě pokud to ukáže účinné, tak je skvělé, aby to používali. živávědění. Děkuju. Děkujem. Tak, tady byl dotaz zadu. Ketaminem asistovaná terapie nebo vůbec psychiliky asistovaná terapie, protože vím, že se tomu vlastně vaši kolegové vnuc taky věnují. Tak jestli s tím máte nějaké zkušenosti, jestli potom v tom mozku to funguje vlastně po nějakých jiných drahách nějaký, nějakým jiným způsobem než klasicky antidepresivy. asistovaná jako terapie se samozřejmě využívá experimentálně teda zatím. Je poměrně účinná, ale vlastně díky nějakým omezením, kde se může u jakých skupin používat, tak se vlastně využívá jenom u pacientů, kteří nereagují na žádnou medikaci, takže se používá poměrně vzácně ve velice vyhraněných případech ale tak samozřejmě doufáme, že tím, že se ví, že to mě to a tak i ta účinnost je omezená zase na nějaké období, i když samozřejmě je další než kdybychom se bavili o tom, že vysadíme meditace, ale je založená zase na jiném principu, sice obejmenuje nějaký neurotransmitarový systém, ale zase tam jde o změnu toho kontextu a pohledu té osoby během té terapie, která je trošku jako změní návrh na život v tom mozku a umožní tu změnu, která má terapeutický účinek. Tak. Že tak si to tady můžeme jsem že jeden ptaz. No. Uh, mě byla vlastně docela zajímavé, některé kvíli, k tomu, že se až poměrně pozdě, třeba známí tzv. Usí, že a mě zaujívala vlastně jako ta, ta jako biologická determinace k tomu k obětu tomu, toho člověka nebo uh, je jsem ním propuklo, tak jestli někdo schomal, jestli těchto lidí, kterých to propukne poměrně je taky se tam dochází k nějakým jako změnám v mozku potom jako druhotně nebo, nebo jak to vlastně přímová. se, že jsem nevělal žádnou studit, které uh, jsou vám ty nástupy a ty půzně nástupy do CD, ale to říkáme není, já si že jsem a, takže se k tomu úplně nedokážu vyjádřit. ale třeba když se mluví teda o tom poporodním nástupu, tak to je hodně spojeno s zásadními hormonálními změnami a změnou vlastně celého kontextu s tím, že vlastně ta žena vlastně má spánkovou deprivaci, do toho ještě jsou tam další stresory, vlastně té potřeby, Pečovat o někoho, kdo je vlastně úplně nesebezpečný, což může být tím spouštěčem. Jo? Takže to je velice specifická situace, asi těžko se porovnávat s něčím jiným, ale tak to samé máme poporodní a porodní deprese a tak dále, takže ono to může být tím velkým spouštěčem, protože je to velký stresový, velký faktor v tom životě člověka. Ale... Vůbec to, že k tomu pozdního nástupu může dojít, tak většinou souvisí buď to s nějakou extrémní životní situací, což může být třeba ten produkt, ale i cokoliv jiného, třeba nějaký extrémní zážitek. Já nevím, třeba, že si zajdete na výlet do Indie a tam se setkáte s extrémní prostě nějakou kontaminací, která vás natolik zahodí, že se to spustí. Ale ta dispozice tam proto musí být. Jo. Takže samozřejmě je rozdíl mezi traumatem, kde je to prostě vyvoláno nějakou extrémní situací a. Tím, že by tomu asi podlehlo každý z nás, to nějaké míry a zatímco u toho jako čekáme, že tam musí být ta dispozice v tomu rozvinout si zrovna tohle tuhle řešení ta situace, jo? protože já můžu, můžu na uh, kontaminaci zareagovat i fobii, ale a prostě s tomu budu jenom vyhýbat, anebo prostě to potřebou s tím něco dělat jo? a to, ta vůbec jako ta reakce je odlišná, to chování jo? a to musí souviset s nějakou dispozicí toho mozku nějakým způsobem vyřešit vlastně ten kontext, se kterým teď. Ano, jestli můžu, tak vlastně ta doba těhotenství i těsně po těhotenství je spojená i se změnami v citlivosti na ten disgust, jo? takže to zaslouží nějak jako složitěji souvislost. A jež, ještě jsem chtěl za sebe se zeptat. Ale je to taková jako konkrétnější otázka, ty, co tady padly. Já jsem si všiml v tom vašem výjale programu, jak tam máte ty obrazy, že jsou nejenom jako rozházeny, ale přišlo mi, že nejsou i takový zvláštní výjevy, že třeba na byl nějaký požár, na dalším jako, sakura, ale ono to vypadalo trošku jako nějaký jako cákanec krve. To máte na skvál, takhle kombinovaný ty ty krve jsou tam někde skutečně na skvál, hmm. ale iba v těch extrémnějších hmm. jako intenzitách. A protože ty pak jako rozmístíme na různá místa, jo, protože i tam, kde je třeba nečekáme, a právě proto, aby to bylo externější. Ale jinak, jako výjevy těch obrazů se přiznám, že neřešíme. Ty jsme prostě sebrali s nějakou, nějakým základním prostředím a některé věci jsme některé ne. Jo, takže spíš to souvisí s tím, co bylo třeba volně k dispozici, anebo co se už nacházelo v nějaké ty defaultní domácnosti, kde jsme něco využili. Takže přiznám se, že obsah obrazu je naprosto náhodný a vůbec není zamýšlen, ale faktem je, že i pacienti nám občas podsouvají, že toho si tam připravili přesně pro mě, přitom to je tam úplně náhodně a vůbec jsme tím nic nedělali. Ale pokud na to reaguje, na to, na to reaguje a my to využijeme, jo? ale není to vždycky cíl. Jo, já jsem si právě říkal, jak to vůbec může být cíl kombinovaným a že je teda asi lepší je držet jako prostě ty jasně definované pro ty lidi, jako kvůli nějaký diagnostice a své Kvůli diagnostice asi ano, ale v zásadě u OCD se stejně v té diagnostice vlastně používá celá řada vlastně těch otázek, které směrují na různé dimenze, aby se právě zjistilo, kde, kde je to teda A my taky, když procházíme tu domácnost, tak necháme ty pacienty vlastně na to upozorněvat, že třeba i tohle by mi vadilo, i když to je tam ještě teda není, tak tohle, kdybyste tam měli, tak mi mě to bude taky vadit. Jo? Hmm. Tak my samozřejmě takhle vytipováváme s nimi, s čím budeme pracovat a ty nejintenzivnější věci, ale začínáme samozřejmě od nějakého no, prostě jednoduchého podnětu a postupně přidáváme, ale vybíráme to na co nejvíce rád protože mírné podněty vlastně nebudou úplně účinné. Mm -hmm. cool. Když je tam, ať... eh, eh, tam vyšlenková ased, tak jak nebude dostínkout mezi tím, když někdo budeme mít mezi tím, kdyby měl ruminace a mezi tím, jestli existují třeba nějaké psychické tiky nebo něco takového? Uh, to jsou ale úplně odlišné kategorie, třeba luminace se vlastně iskytují malových depresií, takže luminace jako vůbec takhle tenhle termín se vlastně ho pocudem nepoužívá. Vlastně to není luminace, je to vlastně skutečně ta vtíravá myšlenka, která se opakuje a může si se sice nějakým způsobem rozvíjet, ale není to vlastně taková ta práva luminace. Uh, už i uh, proto je na to ten člověk reaguje. Co se týče těch typů, tak ty můžou být přidružené, jsou vlastně komorbidity třeba s typovou, toplou na podobně, ale můžou se vyskytuovat i s že to máte třeba polokoktyky, které taky souvisí teda s nějakým kompozitním systémem, ale není to OCD, je to úplně jiná diagnóza, a buď teda existuje v komorbiditě ale ono sebestačně, ale není to vlastně to samé. No, mm -hmm. to, Jakože spíš psychicky nebo v rámci toho mozku? Takhle, v tom mozku nějaká dráha je do jisté společná, ale u všech těch kompozitivních poruk jsme našli i dráha, která překrývají se takovými vlastními toho mozku, ale není to to samé, je to vlastně oddělené i principiálně, protože je to jiná reakce, kterou má člověk a v rámci mozku. Tak, říkejte, už mám oběžit? Já právě přesně, nebo nevím, čím moji si tady tu diagnozu, ale že fakt kontroluje prostě 100krát dveře, než odejde z bytu. Tak jestli by mohla nějak já jako lajcky jí pomoct, jako, že bych nějak zabrala jako by tý kompozy, ale <laughs> že bych jako odpáhala od těch dveří, tak nevím, jestli by to jako mělo, jakože že by příště už jako to nekontrolovalo 100krát, to, to stalo, jako, asi bych jim to jako asi větlým s jako... souhlasit. Jo? Takže pokud ten člověk vlastně se tomu brání, tak mu nepomůžete, naopak to můžete ty symptomy ještě zhoršit. Jo? Takže to bych rozhodně neporučovala. A pokud je to jako hodně vážné, tak bych spíš doporučila vyhledat tu pomoc, protože tam fakt jako třeba ta medikace může udělat mnohdy jako hodně a vůbec ta terapie a s tím spojená, kognitivně biohrálení, jako program a učí vlastně ty techniky, jak tyhle situace zvládat a jak jim předcházet takže jinou alternativu, než vyhledat odbornou pomoc, bych úplně nehledala asi. Samozřejmě u těch jako měrnějších příznaků je nějaká sebepomoc, jo, kde se budeme sami snažit to nějakým způsobem jako zastavovat, ale nemusí to úplně jako fungovat, pokud nevíme, jak na to. Ale asi dobrý teda, protože to má tendenci, jako se zhoršovat. No, tak je věda něco jo. Ještě je včetně zvodná sám jako pomoc. No, hranice tam v podstatě není, je to kontinuum a to, kdy to přehupne do toho, že už to nejde jako vlastně vzít zpátky a vůbec jako zastavit, tak ta bych řekla, že je hodně plohoucí a tam spíš jde o to, jak moc to obtěžuje toho člověka nebo jeho okolí, protože to je jediné kritérium, které se de facto na tu diagnostiku vlastně dá použít protože pokud to toho člověka neobtěžuje, tak s tím stejně nic neuděláte, protože on nechce, že, tak proč by to dělal. Jo? Ako oni si ty rituály zase vypracovali s jistým plánem a s jistým prostě, uh, nějakým zázemím a výchovou a tak dále, takže pro ně to dává smysl. Jo? Ale tam, kde to přehupne do něčeho, kde, kde už je to omezuje, kde už nejsou schopni fungovat nebo já nevím, navazat sociální kontakt, protože se bojí kontaminace nebo cokoliv dalšího, tak to už je to, kdy pravděpodobně prav Moc. ale pokud jim k tomu nabídne to jejich okolí a opozorní na to, že tam je někde už překročená ta hranice, tak to může být to rozhodující, proč vyhledají. Jo, Takže určitě je dobré, aby dostávali zpětnou vazbu okolí, že něco je moc a že tohle asi už není zdravé, ale nemůžete to zastavit tím, že se bude tohoto snažit. To asi úplně fungovat nebude. Pokud no. to člověka opakovaně vyhazují z práce, protože se vrací domů, když tam Hm. To do práci, a <laughs> <To oficiálně>, ano. <laughs> tak, ještě nějaký urgentní dotaz? Nebo i méně urgentní? Pokud tomu tak není, tak ještě jednou mockrát děkujeme.